Mm. Vad gör du? Äter tårta. Jag ser det, men varför äter du tårta? Det är gott med tårta. Men klockan är jättemycket, den är halv tolv. Det är det som är bra med att vara vuxen, man får äta tårta när man vill. Ja, men vad gör du med datorna? Jag håller på att lägga ut ett sånt här specialavsnitt där det är bara är intervjun med Frank och sin. Aha men du, mm. Sparar en bit tårta till mig. Får är Don't tell me that your life is dull and gray. Hej hey, hey, hey. yeah. hey och välkomna till avsnitt 49,25 av Bonuspappan och Plusmamman En podd om livet i en bonusfamilj Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer Ska vi köra lite? Det i veckan ändå Nej eller en extra Stina Svarar. Eller att jag... Nej, vi kör bara inte Martin. Hej Frank och välkommen till podden. Tack, tack. Vad roligt att du ville komma och prata lite om tv-serien Bonosfamiljen. Absolut, det ska vara bli roligt. Ja, jag tänker, du kan väl berätta lite om dig själv. Hur du lever med mamma och pappa, har du några syskon? Ja, jag har en lillebror som heter Sigge. Han är åtta år. Mm. Trevlig, rolig. Ja. Är han? Ja, är det säkert. Ja. Men du är mycket bättre på fotboll, va? Ja, jag tror jag är lite mer erfarande. Alltså han spelar ju också, ja. han spelar ju fler sporter med också. Men jag tror jag är lite bättre med Men allra bäst är nog din farbror va? Ja, min farbror. Han spelade väldigt mycket fotboll. Han har spelat i landslaget i slatten och alltså alla där. Michael. Ja. Ja, ja, men han, han spelar inte längre. Nej, just det. han har spelat. Han är idrottspensionär kanske man kan ja, säga då. Ja, typ. Hinner du med någonting mer än att spela in tv serie gå i skolan och spela fotboll? Har du några fler fritidsintresse? Um, nej, det är typ det. Annars så typ är jag hemma och typ spelar på tvn. Mm. Tycker du det är svårt att hinna med både skolarbete och vara känd mm, Nej, det är inte så svårt. Alltså, alltså det är klart, alltså, det går ju inte att hinna, alltså, att hinna allting. Man, man ligger ju efter lite, mm. man, man missar ju alltid någonting. Men och just nu så håller ni väl på att spela in säsong tre? Ja, precis. Ja, då kan du inte gå i skolan samtidigt? Nej. nej. Så är du... Är du helt ledig de dagarna du spelar in eller hur? Ja, alltså de dagarna jag spelar in då går jag inte i skolan oavsett om jag börjar liksom den åtta på kvällen eller sex på... Liksom. Ja, är dina varann. kompisar avundsjuka då att du slipper skolan? <laughs> det vet jag inte. Hur har de reagerat på att du är med i tv-serien? Har de tyckt att det var roligt eller ja, det... trackar de dig? Ja, de har gett mig respons och det är faktiskt oftast bara bra respons. Ja, Ja. Vi har fått några frågor från ett fan Du har ju, alltså, du har ju fått fans Hur känns det liksom att vara känd Och folk tycker att det är bra det du gör och så. Det är ju svinkul, alltså. Ja. Det är jätteroligt alltså. ja, Det här är Simon Han har en, en instagramsida Som heter bonusfamiljen Vad heter det? Understräck fans heter den mm. ja. Och han har ställt Fyra frågor till dig Så jag tänker jag bara läsa dem så kan du svara ja. Hur känns det att vara känd Alltså, jag tänker faktiskt inte så mycket på det. Förutom att alltså jag börjar tänka på det. Alltså, så här. När jag går på stan så kanske det kommer fram några till mig och vill ta en bild och liksom så här få en autograf. Då, då, då liksom kommer det tillbaka till mig, för jag har inte tänkt på det innan så himla mycket. Nej. Nej, Bianca berättar ju att det finns folk som smygfotar dig. Upplever du det att folk smygfotar dig och så? Ja, absolut. Ty tycker ja. du det känns obehagligt eller um, alltså, ja, alltså jag känner mig lite obekvämd. Alltså, Um, ibland så är det så att jag brukar gå liksom, på stan eller någonstans, någonstans. Där det är mycket folk. Då brukar det stå eh, kanske en, en grupp på fem personer lite längre bort. Och så brukar de och så står de och kollar på mig lite så här. De ser mig i typ, ögonbroms så här, Och kollar, så står de viskar. Ja, just Och så tar de såklart smygfoton, ja. mm. och då ser jag det och då blir jag typ förbannad alltså jag vill alltså, gå fram och pratar. Du vill hellre att de kommer fram och säger ja. hej, kan vi jag, ta ett kort? Ja, mycket hellre det Precis. Och med Bianca så menar vi ju Amanda men hon spelar ja, Bianca i Bundesfamiljen Vad jag är, jag sa Bianca Jag har svårt för namnen Du är Frank, hon är Amanda ja. Då ska vi se då har vi fråga två här från Simon Tycker ja. du att det är jobbigt med alla tv-kameror? Nej det tycker jag absolut inte det är, Alltså jag tänker inte på att de är där I början då alltså, De har ju typ en lins som gör att man dras till dem så här, <laughs> typ, och, och då liksom tänker man på att de är där Men man tänker inte på att så här, Jag kommer synas inför typ hela Sveriges alltså, så här, folk Och jag tänker inte på att den är där Så då har jag en liten följdfråga där, ja. hur, hur känns det att se sig själv på film mm. eller tv då? Jag kollar aldrig på mig själv. Du har inte gjort det? Nej. Du har inte sett tv senast. Eh, jo, jo. Men alltså de jag, andra? Eh, eller ju jag har ju eh, sett den. Ja. Men, när, men när den går, liksom så här, mm. så, ja. alltså, så här, live, så alla kan se den. Alltså, mm. jag, jag har ju fått den innan på så här länk. Och så, så jo, jag har då tittar sett, du inte? Ja. Nej. Och... Eh, Nej, nej men alltså jag brukar inte kolla på den här igår. Felix Herngren berättar ju, jag tror det var provspelningen. Mm. Att du gick in så i din roll och bara körde på. Så att eh, det var som att du inte märkte att det var inspelningen. Så att du bara var så inne i rollen. Men det Känns ja. det så att, eh, att ja. du har liksom Eddie med dig lite och kan på något sätt koppla på. Och så är han där. Ja när det är dags att bli Eddie. Då, då tar jag bara fram Eddie och då, då är det hej då Frank. Hej Eddie. <laughs> och då liksom blir jag Eddie. Härligt. Hey. Då har vi fråga tre här från Simon. Fick du rollen för att din pappa känner Felix Härngren? <laughs> <laughs> ja, faktiskt. Alltså, så här var det. Felix, äh, Felix, alltså regissören Felix, han frågade min pappa såhär äh, vi, vi behöver en pojke äh, ungefär typ 11-10 års åldern. Mm. Äh, skulle du kunna fråga din son ifall han skulle vara med? Och då äh, frågade han mig, skulle du kunna tänka dig att spela för en roll? Och då är jag bara, okej, okay, eh, jag blir det, <skratt> Så jag gör det. Jag kommer ändå inte få den så. Eh, så um, jag, jag, jag, jag, jag hade faktiskt precis haft eh, fotbollsmatch. Ah. Så jag um, kom in typ var, var svettig, slappsig. <skratt> och cykla um, um, in och... Um, det är för oss till nu. Ja, just det. Ja. Och så bara hade, visste du ungefär vad det skulle handla om. Och, ja, och din pappa är ju Henrik, ja. eh, Dorsin och, och han och Felix har ju spelat ihop i Solsidan bland annat. Ja, ja, så, de är ja. ju liksom bästa, de är bästa liksom. ja. mm. mm. Då har vi fråga fy, fyra här. Är du lika gammal i verkligheten som i tv-serien? Ja, det är Det är du? Ja. Och även Jakob som spelar Viljan. Eh, är ungefär jämnårig... Också, ja. Är han lite ja. äldre än du um, och i verkligheten är jag I verkligheten, verkligheten ja. Mm. Då är han några år äldre. Ja. Ja. Känner ni, har ni lärt känna varandra privat lite också då? Jaja, ja. Mm. Ja, ja. Alltså, vi har ju typ ställe bredvid varandra så vi ja. brukar ringa varandra till typ pengar. Ah, ja, vad Absolut. Så. Sen undrar jag lite, har du gjort någon te teater eller någonting innan detta? Eller det här är det första du gör som är skådespeleri? Bonsfamiljen var det första jag gjorde. Mm. Jag har inte gått på teater. Eller, jo, jag har gått lite på saker i typ lekteaterskola. Ja, det. Men det, det var det enda. Ja. Har du haft en fördel av att både, båda dina föräldrar, även, Hanna, din mamma är också med grotesko-gänget och, och så. Ja, just det, ja, typ hela familjen är ju skolspelare. Ja, ja. Så jag har ju fått lite tips av dem och så där. Ja. Vad tycker du om ni rollfigur då? Är, är ni väldigt nära? Alltså, är det mycket Frank i Eddie och Eddie i Frank eller är det två helt olika killar? Um, nej, alltså, jag alltså vi är lite lika varandra. Alltså, mm. det... I alla fall till utseendet. i <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ut, utseendet vi, vi ja, är väldigt vi, lika. Ja. <laughs> men alltså, så här, i sättet och mm. i språket och så. Då är vi inte, alltså inte super lika, Men det finns ändå lite där i mig. Mm. Och lite men du har ju växt upp i kärnfamilj. Och Eddie är ju en bonusfamilj. Mm. Hade du några referenser till just bonusfamiljen innan? Visste du någonting om hur du var att leva i bonusfamilj? eller? Nej, men... Haft jag... kompisar eller någonting sånt? Nej, men ända sedan jag var liten så har jag, så har jag haft kompisar som har levt i bonusfamilj mm. Mm. Och de har ju berättat lite och så här. Men, men jag har ju aldrig så här känt att alltså jag har aldrig gått djupare in och så en mm. en en och lite hur det är typ. Tycker men, de med att du har gjort rollen rättvisa. Dina kompisar att ja, men det är precis så det är eller. Jag vet inte, det är ju olika i alla barns mm. så jag vet inte kanske kanske inte det är frågan jag aldrig, eller mm. de har aldrig det. Hur går det till en, en inspelningsdag ungefär ja. så där när ni kommer dit då? Och... Ja, jag får besked dagen innan så inspelningen. Du blir hämtad, Lovle. Mm. Och då går jag upp, jag äter frukost. Jag typ kollar lite med min mobil. Sen så har jag min guvernant då, som smsar mig. Säger att jag ska komma ner Så åker vi till inspelningen. Ja. Och det första jag gör det är att jag sätter mig i smink. Och de sminkar mig. Sen går jag in i kostym och jag tar på mig kläder. Sen så kanske jag har en liten paus och väntar på att det är min tur att gå in och spela. Och sen så, så säger de att det är min tur. Och då går jag in och då håller jag på i kanske... Vad kan det vara? Alltså det är, det är lite pauser emellan. Ja, kanske jag börjar med två timmar paus, tre timmar paus, en timme är hem. Hur mycket manus har du läst innan där då? Har du pluggat in allting mm. eller har det, är det lite mer fritt där att du kan... Lägga in repliker som du tycker passar bra? Um, uh, jag har inte... Alltså jag, jag brukar inte läsa innan. Utan jag brukar jobba bäst när jag får säga... Okej, okay, det här ska du um, säga. Mm. Då får jag det... Mm, mm, så. Alltså, alltså, jag, alltså det blir typ sämre ifall jag pluggar innan. Ja, just det. För då blir det, kanske du låser dig med att du måste säga det på ett visst sätt. Eller ja, så. ja, precis. Utan, utan, utan när jag får det så här direkt Typ direkt innan Just det. så läser jag det. Och då, och då kanske i senare så kanske jag äm, lägger till någonting annat som är bättre kanske. Ja, ja. Mm. Och det är okej, okay. det, det tycker jag aldrig ja, ja, är bra ja. att man det får hitta kallas, på lite. Ja, ja det, det, det kan alltså improvisera. Just det. Ja, man går vilt. Du verkar ha väldigt lätt för det, du har ju fått jättemycket bra kritik och att du är mm. så duktig och, och bra. Men är det någonting med skådespeleri som du har tyckt var svårt? Nej, faktiskt inte, var jag, alltså inte än. Det kanske kommer någonting lite svårare. Brukar de, vuxna skådelserna, brukar de börja skratta där ibland mitt i så att man får ta om. Att ja, de sprick ja. spricker. Så, ja, ja. Ja. ja, det händer till typ hela tiden. <laughs> Försöker ni såhär, reta varandra och få, försöka få varandra att skratta också? Ja, i, alltså i, i, i, ibland... Så brukar vi bara typ larga ja. alltså, så Alltså här vi lyssnar inte <laughs> på att drejas alltså på regissörerna <laughs> eller någonting. Vi skiter om, vi bara mm. typ sitter och skojar. Vi får lämna så här bloopers -avsnitt, så här. Ja, det är så här bloopers-avsnitt. Ja, ja. Kul, alltså, det, det, kommer, det kommer säkert. Är du bra på att hålla masken annars då? Eh, eh, sådär. Eh. Får du avslöja någonting om säsong tre som ni håller på att spela in nu? Eh. Eller kan man säga något om, om har Eddie förändrats lite... Ja, han har växt, det märker man ja. Han har växt, han har blivit mornare Och han inte lika brutal Som han har mått i de tidigare ja, som. Vi har ju hört att det kommer ett, ett barn till Har vi ju fått höra ja. Det är nog en hemlighet Och lilla Lou kanske har blivit större då ja, ja hon, har, hon har blivit jättestor alltså. Så att hon kan vara med och agera mer då kanske ja, ja hon tycker ja. på typ snacka ja, Just det. och då, blir, då är, får ju Eddie också en annan roll Som lite mer storebror då kanske Ja, va? precis ja. Spännande mm. Eh, har du några planer framöver här? Någonting, något projekt som vi kan se dig i? Vad kommer att hända efter Bonusfamiljen eller samtidigt? Ja, eh, snart den 27 maj så är det gala premiär för en eh, Lasse Maja-film som jag varit med i och spelat ah. in på Irland. Jaha, okay. häftigt. Ja, häftigt. Ja. Hur var det? Det måste ha varit... Det var jätteroligt. Och grejen på Irland, alltså hela inspelningsteamet var engelsk. Alltså ja. de pratade engelska. Alltså, man var tvungen att prata engelska hela tiden. <laughs> men filmen är på svenska. Ja, ja, ja. absolut. Häftigt. Ja, men då får vi hålla utkik efter det. Det ska vi absolut göra. Och då fick du lite gratis extra träning på engelskan där ju. Ja, att, ja vi hade ju en fråga till och det var ju det här. Alltså, hur har det känts att ha kända föräldrar? För du har ju ändå fått leva i den här världen tidigare har du, har du märkt av dig som barn? dina föräldrars framgångar och så? Um, nej det har jag faktiskt inte att de kommer fram, att de kanske smygfotar dina föräldrar mm. eller vill ha autografer eller sådär. Jo, pappa till exempel kan mm. ju inte gå på nöjesfält utan att alltså han alltså, han kan ju inte gå en meter på ett nej. nöjesfält. Alltså vi var på en, på Lyseberg nyligen mm. och han och han kunde inte gå en meter mm. utan den var sjuk. Det var, tjugo, tjugo, tjugo, ja. Alltså, ja, det var alltså, så, så trött sant. Ja och så alltså, bara, bara så här, med, nej, och och han och han hade så, alltså så här, han ville ju säga nej ja. men men men så här, fan de kommer ta alltså de kommer ja. jag, jag, jag jag får ju leva upp till att jag är kändelse Ja just det. Men, Man så vill så här, det kanske var trevligt men ändå ja, och, och, och ibland så så sa han så här nej tyvärr jag, jag är ledig jag har mm. mina barn här så jag äh, men skiter du alltså hade folk arga jag? ja jag vet och, och då och då bara nej men det är lugnt. Jag, jag kan ta mig ja. ja och han vill alltså, har du tyckt att det var jobbigt när kompisar eller andra vill ska prata om din pappa och oöver då till exempel ja det tycker du? Just där känner man en, att det är hela tiden för att höra den repliken kanske. Mm. Mm. Ja, det blir lite trött så. Ja, att du var med och berättade lite om tv-serien och, och lite om dig själv. Vi gillar också eh, tv-serien förstås och Eddie så att ja. vi hoppas att allt går bra för Super. honom nu. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Det var Hej. Roligt. Hej. Då. Hej. Då. Mm. det var det. Det var det. För alla Frank Dorsin-fans. Som nog blir fler och fler. Som vi spelar detta avsnitt om och om igen utan mm. att behöva höra allting annat. Ska vi ändå säga att ni som lyssnar gärna får lyssna på det långa avsnittet också och besöka vår YouTube och se vad vi har för lustigheter på gång där. det långa avsnittet på Frank Dorsin är ju avsnitt 49. Mm. Sen är våra YouTube kommer ut på torsdagar. Bonuspappan plus mamman heter vi den? Ja, och sen på lördag så brukar vi ha en liten teaser om av nästa avsnitt. Just det som är med Anders Magnusson, VD för Svenska institutet för sorgbearbetning. Och sen kommer ju riktigt avsnittet med Magnus Andersson. Magnus Andersson. Men, men Anders, Magnus Anders Magnusson? Ja. Det låter lika fint. Det är som ett, vad kallar det, kallas det när man kan läsa saker framifrån och bakifrån. Palindrom. Ja. Det är nästan som ett palindrom. Fast ändå inte. Ja. Som sirap i Paris. Ett ballindrom. <laughs> ja, det var det. Vi mm. tackar och hörs igen. Hej då! Tycker inte jag ska säga någonting nu? Varför det? tror inte alla sitter och väntar på att jag ska säga någonting. Du vet, som när folk sitter på biorn och så rullar efter texterna så längst ner. Så ibland så kommer en sån här lite rolig film. Avengers: Infinity Wars var ju väldigt mycket eftertexter. Ja, och ändå satt vi på. Ja.